Карас-мельник. Темні символи. Частина п'ята. Діалог при собаках. Присек сів навпроти каміна, рухом вказавши місце собакам. Обидва з росту доброго теляти з першого разу послухалися господаря. Вони лягли на підлогу, очікуючи наказу. Не виникало сумнівів, що при команді «ФАС» вони перетворяться з декоративних килимів на машини вбивства. Ці двоє... Мої улюбленці. Дивився на вогонь рисак. Настя сиділа, замерша від страху, що скував її всю. Двоє? Спитала вона. Крім них є ще? Інші використовуються для охорони. Їх вчили ненавидіти чужих, тому я не ризикну вас з ними знайомити. Бідолах тільки браслети і стримують. Чорні коробочки на лапах. Рисак посміхнувся, відзначивши настільки чудова у Насті пам'ять. Сідайте поруч, не соромтеся, запропонував він, показуючи на крісло. Я не можу. Через дитячий страх перед собаками? Це вже було занадто. Рисак був неабияким психологом, читаючи її потаємний страх. Колеги у відділку такого б не змогли. Так. Саме тому я навмисно і почав нашу розмову при собаках. «Ви збочинець?» – атакувала Настя. «Ні, при них ви не зможете брехати. Будете хвилюватися і відволікатись». А навіщо мені вам брехати? Всі так кажуть. Він водночас злив, принижував і інтригував своєю поведінкою. Аби показати, що вона не така вже й слабка, Настя наважилася ступити до каміна і сісти на виділене їй місце. Собаки супроводили кожен її рух сторожкими поглядами. Заберіть їх звідси. Ви пропонуєте вигнати моїх друзів? Тоді дозвольте мені покинути цей кабінет. Не маніпулюйте. Розмова буде на моїх умовах. Я ще не вирішив, чи можу вам довіряти. Ви занадто багато нерозумного вчинили. Та чорт з вами, не витримала Настя. «Засуньте свою довіру собі!» Рисак засміявся. Він не очікував такої реакції. «Знаєте, чому вони сьогодні пішли у відкриту?» Почав він з головного. Настя знизила плечима, не здогадуючись, що там у головів адвоката. «Чому?» «Вчора увечері помер...» Михайло Георгійович Останні слова Змусили її забути Про все, що було досі Між ними Кононенко помер? Ми поки не наважилися Оголосити про смерть Донька приїде з Англії І сама зробить Офіційне повідомлення Він боровся до останнього Але клятий коронавірус Непоправно вразив легені не допомогло навіть суперобладнання. Це важлива новина. Вони якось довідалися про неї. Я вже виявив цього якось. Але його втопили у власній раковині ще до мого візиту. «Давайте називати речі своїми іменами», – запропонувала Настя. Вона поглянула на одного із псів, що не відводив від неї погляду. Рисак виглядав аналогічно. Такий самий, як ці вовкодави. Він, вірний пес, щойно втратив господаря. І тому більше не поводився так зухвало, як у себе в кабінеті. Його щось турбувало. «Давайте», – погодився Рисак. «Вони...» «Це... секта світла брама!» Настя обернулася до вогню, аби не відволікатися на собак. «Значить, ви мене тоді обдурили?» «Навіть не намагався. Доки не побачив маски, то не повірив. Ми тоді добре попрацювали, викорінюючи цю заразу. От цього я й не розумію», – перебила Настя. Ви вдруге зізнаєтеся мені у вбивстві. Я перевіряла інформацію. Того року зникли троє людей. Чому ви наважуєтесь так холоднокровно вихвалятися скоєним? Чому не боїтеся закону? Я багато гріхів маю за душею. За всі мені соромно, але не за секту. Ви вбили чотирьох людей? запитала напряму Настя. Рисак розвернувся до вогню, наче раптом втратив звичну зухвалість. «Справа... Ми ж на вашій території. Я можу спробувати засадити вас за грати, але гроші зроблять своє. На відкрите провадження чекає доля розслідування Мазепи. Його прикриють колеги». «Мої люди...» Позбавили світ від тієї нечисті. Нечисті? Коли з міліції нам привезли матеріали Мазепи, ми почали перевіряти інші факти діяльності Світлої Брами. Кононенко не витримав і наказав мені зібрати надійних людей і припинити діяльність окультистів. Угу. Помститися за життя сина й невістки. «Це більше, ніж помста», – не погодився Ресак. Він припинив жахіття, які творили прихильники задорожнього. Із зникненням четвірки теоретиків, з припиненням фінансування, решта розсмокталися по психіатричних закладах. Їх багато було у тій організації? «Кілька тисяч. Проте...» Небезпечними були тільки четверо Вони вбивали, мали далекосяжні плани Багато з того, чим займалися ці мерзотники, виглядає наче божевілля Однак у цьому є одна спільна риса Для початку потрібно пролити кров Мінімум двічі ця четвірка здійснювала жертвоприношення «Ви... ви зараз намагаєтеся виставити себе героєм?» «Ні, я тільки виконавець. Я м'ясник, що годує собак». Насті не сподобався його вираз. Поруч сидів холоднокровний вбивця, який умів знайти пояснення кожному зі своїх вчинків. «Якщо ви тоді...» Викорінили світлу браму. Хто ж напав на Ксьонза? Сам не повірив, коли побачив фото з місця злочину. Значить, хтось тоді уникнув нашої уваги. Не всіх вирахували. Крім четвірки був іще хтось, не менш впливовий. Тільки при всій своїй владі він... Довгий час не наважувався діяти відкрито. Боявся, що ви за нього візьметеся. Можливо. Ви назвали війну проти світлої брами не тільки помстою. Михайло Георгійович вважав себе винним. Вони почали свій шлях на його гроші, тому їхні гріхи падали і на репутацію бізнесу. Він давав кошти на пошуки ідола у затопленому поселенні, вірно? Не зміг відмовити брату о проханні. Тільки сина відправив. Той тоді дуже сильно захоплювався археологією. Михайло Георгійович завжди мріяв, аби Сашко став легальним і не повторював нашої з ним долі. «Чому ви сказали брату?» – схопилася за обмовку Настя. «Ви не відкопали цього разом з іншими матеріалами?» «Ні», – похитала головою вона. «Михайло Георгійович Кононенко і Йосиф Георгійович Малиновський – рідні брати. Тільки професор залишив собі батькове прізвище». Амінь, начальник покійний, відмовився від батька, тому що той покинув їхню родину і подався до Києва. Нічого собі! Він не хотів давати гроші на пошуки ідола. Але професор заліз у серце через сина. Сашко так захопився ідеєю дядька, що навіть дівчину на неї підсадив. Вони разом просили грошей – Ледь не ридаючи на колінах перед батьком. Навіть не віриться у такий сюжет. Тільки от фіналу сюжету трагічний. Рисак підняв із столика келих звістки і, запрошуючи, кивнув Насті на інший. Цього разу вона не змогла відмовитися від запрошення. Занадто багато витерпіла за минулу добу. Хотілося просто вимкнутися. Чому ви вирішили мені все це розповісти? Ми спершу намагалися пригальмувати справу і поховати її в архівах. Тому й просили поставити на неї когось із повних профанів. Але, як не дивно, вам вдалося не тільки реанімувати мертві сліди, але й витрясти осине кубло. Ви занадто відверті Я особисто пропоную від себе Бо пан Кононенко вже не запропонує Пропоную 10 мільйонів доларів За вихід на залишки світлої брами Вам не треба ні в чому брати участь Тільки вкажіть мені, хто вцілів Гроші охорона Повна лояльність керівництва вам гарантовані. Використайте свій талант і забезпечте життя без проблем як мінімум двом поколінням вашої родини. І це все? Можу підняти ціну. Я людина багата. Я не про ціну. Тобто ви хочете, щоб я вивела вас на злочинців? яких ваші люди поховають у бетоні? Їх потрібно зупинити, доки не пізно. І вам? Вам вистачить чесного слова? Де гарантії, що я не зраджу? Змилуйтесь, цокнув келихом об її келих Ми могли так само взяти собі на допомогу будь-кого з вашого відділку. Але кому, ради Бога, довіряти... Якщо недавнім партнерам, котрих з нами скріпила кривава порука Що? Вражено запитала Настя, мало не впустивши келиха. Ви ж не знаєте, як матеріали Мазепи потрапили до мене Ха -ха -ха. Старий Чортяка не бажав видавати вбивць Тому одразу після рейду ми його... Відсунули кудись слід. Я не повірю, крутнула головою Настя. То самі запитайте, він вкрав матеріали Мазепи, який був його другом та наставником. Наше слово і досі непорушне. Кар'єра, гроші, турбота. Ні. Настя збиралася встати та йти до дверей, але раптом маєтку. Пролунали два постріли. Тихо? Підірвався Рисак. Де той, хто мав мене вбити? Настя вийняла пістолет, готова йти на звуки бою. Висить на гаку у спортзалі. Хлопці там для вас свідчення збирають. Катують? ледь не перейшла на крик Настя. Не хвилюйтеся. Один із моїх людей вчорашній слідчий. Він оформить все. Третій постріл перервав спокій рисака. Той рвонув до сейфу, витяг звіти револьвера. Будьте тут! Я з собаками не залишуся, заперечила Настя. Швидше тіні. Олег Гонцевський справді працював у поліції слідчим, Доки керівництво не звернуло увагу на його надмірну емоційність Не бажаючи терпіти довгих розмов з відвертими покидьками Принциповий молодик ніколи не соромився давати ляпаси Погрожувати зброєю та принижувати підозрюваних Він робив усе, що стало не у бойовиках Проте з точки зору закону такі речі не дозволялися Одного разу Гонцевський побив невинного, і чаша терпіння переповнилася. Полковник Маховський написав доповідну Лабреновичеві, порадивши звільнити свавільного офіцера. Так життя викинуло колишнього поліцейського у протилежний табір. Тепер він допоміг Дімі драйверу затягти затриманого до кімнати Розстелив там багато плівки, зібрав з сараю зіпсовані інструменти і наготувався до того, що вмів робити віртуозно. Ще ніколи завдання Рисака не були так переплетені з криміналом, однак рано чи пізно вони мусили його познайомити з темною стороною справи і довірити взяти на себе відповідальність за злочини. На допомогу драйверу та Шерлоку командир відправив пораненого у руку Кощея. Його сектант полоснув ножем. У сусідній кімнаті знаходився лікар фірми, на випадок, якщо хлопці перестараються. Рисак завжди прораховував усе наперед, тому й дослужився до таких статків та посад. Від імені Кононенка він керував навіть воєнізованими підрозділами охорони, котрі фірма утримувала за кордоном. Там платили величезні гроші, але брали туди тільки фронтовиків. Для початку запустили лікаря, котрий привів захопленого вбивцю до тями. Після того, як лікар вийшов, за справу взялися троє охоронців, привівши у тяму сектанта відром води. Вони пам'ятали про наказ Рисака, але з перших хвилин полонений почав поводитись якось дивно. Він висів на гаках, ледь торкаючись землі, але при цьому примудрявся щось бубоніти собі під ніс та гудіти. Не зумівши розговорити сектанта, трійка вдалася до насильства, однак воно також не змогло перенести результатів оскільки виявилося, що сектант – німий. Діма ходив, аби доповісти про цю обставину. Проте командир вельми довго розмовляв з поліцейською, тому не прийняв його. Не маючи вибору, виконавці вирішили дочекатися закінчення діалогу, аби отримати новий наказ. Затриманому не вкололи чергової дози. Залишили висіти на гаках. Крім них, у маєтку знаходилися ще 10 бійців із контори та восьмеро людей з персоналу, який за роки був навчений мовчати про все побачене тут. Більшість охороняли в день по периметру дім, оточений парканом з колючим дротом та зовнішньою сіткою. З табірної зони було легше втекти, аніж з цього маєтку. У клітках лютував добрий десяток вовкодавів. Нудьгуючи, Кощей та Шерлок пішли на балкон палити, а затриманим остався тільки водій. Той довго не відволікався нікуди, однак на мить вирішив виглянути за двері та запитати щось у лікаря в сусідній кімнаті. Повернувшись, він жахнувся. Відвішеного на гаках сектанта не було. Діма зібрався крикнути хлопцям на балконі, але в ту мить хтось приклався до нього дверима і вимкнув світло. Гонцевський витягнув пістолет і двічі вистрілив на маня, проте не влучив. Втікач впав на підлогу і виповз з коридор. Кощій рвонув слідом за ним. Однак у нього полетів стілець, Вдаривши в голову. Кощий спершу вистрілив у темінь коридора, а вже тоді кинувся слідом за втікачем. Сектант спершу рвонув сходами донизу, але почув постріли. Звідти бігли ще двоє озброєних охоронців, перекривши шлях до втечі. І йому не лишалося жодного способу, окрім дертися нагору. Там... На його шляху стали сивочолий рисак та поліцейська. Настя в якусь мить зустрілася поглядом із переслідуваним і побачила не чудовисько у масці, а наляканого хлопця, який нагадував загнаного мисливцями у глухий кут Вовка. З трьох сторін все було заблоковано, тому ніхто не поспішав. Настя виступила вперед рисака Піднявши пістолет цівкою догори. «Не ризикуй життям!» – попередила вона втікача. «Ми поговоримо тут, а тоді я заберу тебе з собою у відділок. Там ніхто не битиме, здавайся!» Хлопець застиг на місці, ніби і справді вагався, що вибрати. А потім роззявив рота, показавши чому. «Ніколи нічого не розповість!» «Здавайся!» Наполягала, підступаючи іще на крок Настя. Кощій та Рисак не втручалися. Замить надбіг і побитий Гонсевський. «Даю слово, я заберу тебе у відділок!» Хлопець сіпнувся до неї, створивши оманливе враження атаки, але зробив... Інше, Він стрибнув ногами до стіни, відштовхнувся від неї і вилетів через широке вікно на двір Гонцевський підбіг до вікна і прицілився, проте Рисак зупинив його, наказавши собак І вперед, за годину, щоб піймали Настя стояла біля вікна, бачачи, що надії на успішну погоню малі за дві хвилини втікач не тільки встиг вибратися з живоплоту, на який упав Але й прорвався в сад, де через снігопад нічого не було видно Минула година нудного очікування Рисак наказав принести гості їжу Доки рушив слідом за своїми людьми Проте вона відмовилася Їй хотілося якомога швидше забратись з маєтку Однак інтерес у справі тримав її тут Потім до неї підійшов кухар І передав вказівку Рисака відвести її назад у місто Пошуки втікача можуть затягтися Оскільки він якось зумів вибратися за периметр І покинув територію маєтку Чекати на результати полювання Виходило надто довго Настя взяла аркуш паперу на столі і залишила коротку записку НЕЗГІДНА На цьому їхні шляхи з рисаком мали би розійтися але Доля планувала інакше ДІРКИ У ДАХУ Леон прокинувся в обід, відчуваючи покращення. Біль відступив, і це не могло не тішити. Думки стали яснішими, а спина припинила давати про себе знати спазматичними больовими імпульсами. Хотілося вийти на двір, аби подихати свіжим повітрям та пошукати десь мобільний телефон. Дещо зіпсувало настрій тільки порожнє ліжко сусіда, якого лікарі забрали на операцію. Він став навколішки біля ліжка сироти і проказав коротку молитву за його здоров'я. Скільки б поганських текстів Леон не прочитав, милосердя та прагнення допомагати іншим залишалося його характерною рисою. Це підривало церковні поняття щодо токсичності окремих знань. «Ви скрізь один і той самий. Двері у палату прочинилися. Не бережете себе, отче!» Поліцейський охоронець впустив всередину двох черниць, які тримали в руках пакети з ліками та продуктами. Ольга з Мариною не могли стриматися від теплих обіймів з Леоном. Весь минулий вечір та ніч вони провели у важких здогадах та молитвах. Настя розповіла їм про аварію та лікарню, попросивши триматися гуртом і не хвилюватися. Лікарі доповіли про стабільний стан Леона. «Як ви?» – не відводила очей від Ксьонза Марина. «Настя повідомила про аварію, то ми місця собі не могли знайти», – додала Ольга. Леон ліг на своє ліжко, аби розправити неючу спину. Йому не хотілося виглядати кволем, щоб не викликати жалість. Сестри й без нього останнім часом надто багато витерпіли. Сьогодні вранці приїздили з пожежної служби. Перейшла до справ буденніших Марина, переконавшись, що Леон почувається не вельми зле. Їх викликав хтось із міських жителів, розповівши про пожежу. Останнім часом важко назвати такі дзвінки благими, занепокоївся цим повідомленням Леон. Люди з острахом ставляться до нашого монастиря, тому хтось міг скористатися цією подією, аби ще більше той страх посилити. Ви вгадали, отче? Ольга витягнула з пакета кілька аркушів і показала Леону. Він проглянув їх так уважно, наче написане там мало окультне значення. «Добре вони погуляли», – тільки й сказав він. «Ми переконали сестру Галину залишитися на господі, а самі відразу до вас. Тільки ви можете такі питання вирішувати, зв'язавшись з біскупом. Нам самим навіть чверті такої суми не знайти. А в кінці...» додала Марина. «Ще і застереження поставили!» Леон перейшов до того застереження, уважно проаналізувавши всі його пункти. «А при отцеві Станіславу, коли останній раз пожежники робили подібну перевірку? Чому раніше усього цього не бачили?» Марина поглянула на Ольгу, яка провела в монастирі дещо більше часу. Однак Ольга... Також не могла згадати потрібної інформації. Вибачте, але жодного разу у нас такого не було. Угу. Тобто ні поліція, ні пожежники, ні хтось інший не перевіряли. Тут же так розписали порушення, що потрібно два корпуси перебудувати. Ніколи про таке не чули. Але он вже міркував про своє. Великі гроші, містична слава, відсутність проблем з державними службами. Хтось добряче прикривав отця Станіслава, забезпечуючи міцний дах над головою довгими роками. Від цього припущення ставало гірко на душі. «Про що ви задумалися, отче?» – повернула його у реальність Марина. «Візьміть краще...» «Апельсинів спробуйте!» – порозкладала гостинці на столі Ольга. «Вам зараз вітаміни тільки на користь підуть!» «Лікарі кажуть, що на мені як на собаці!» – пожартував Леон. «Вибачте, що ми примчались зі справами до вас сюди, в палату!» «Не вибачайтеся!» – перебив Леон. «Це мій обов'язок! Це я все запустив!» «Ну що ви!» Але виправлюся, якщо дасте мені у руки мобільний. Ольга витягнула з кишені старенький телефон. Леон по пам'яті набрав номер бухгалтерки і попросив її переказати кошти на виплату штрафу, а також на його картку для замовлення робіт електриків. Пожежна інспекція... Вимагала замінити систему постачання енергії у житлових корпусах впродовж кількох тижнів Але навіщо ж очікувати самих крайніх термінів? Так швидко? Усміхнулася Ольга Ви непогано замінили отця Станіслава Є кому піклуватися про монастир? Додала Марина, обмінявшись з Ольгою радісними поглядами «Повністю я його не заміню», – відповів Леон. Він бачив частинку темної сторони діяльності отця Станіслава, яка породила у його розумі стільки загадок, що й за тиждень не розкладеш по поличках. «Такого отця не заміниш, особливо у сферах діяльності, на які накладають аж шість замків». Телефон Про всяк випадок черниці Залишили йому Коли вони пішли Леон знову скористався своїми талантами І з третьої спроби Вгадав номер Насті Однак Додзвонитися не вдалося Відповідав тільки Оператор Напевне Вже й не хоче мене чути Подумав Леон Необхідність додзвонитися до Насті Він пояснював собі справою Але після аварії десь на краю Між підсвідомим і свідомим Почав пробиватися голос Який не міг витримати самообману І намагався говорити тільки правду Ні, не через справу ти їй допомагаєш вона просто схожа на іншу, ту, котру ніколи не повернути. Міс капітан, полковник Маховський очолив нараду, проте не йому випала роль першої скрипки. Навколо розсілися четверо офіцерів яких набрали у слідчу групу. По праву руку від полковника сидів з зубочисткою між пальцями лейтенант Хникін. Біля нього капітан Віктор Саварин, а навпроти мовчав Володя Керпа із лабораторії. Його виділили для аналізу доказів усіх зведених злочинів. Окремо від усіх сидів сержант з дільниці у гострих рогах Тарас Пиптик якого ввели для кращої координації зусиль на місці першого вбивства. Одне його прізвище спонукало місцевих хуліганів до безкінечних жартів і завжди піднімало їм настрій. Саварин вже встиг підколоти новачка ще при знайомстві. Настя стояла біля дошки і пояснювала деталі справи. Спершу капітан та лейтенант і з недовірою ставилися до побаченого, особливо до символів. Однак полковник швидко припинив дурні запитання. Маховський відвідував перед операцією Олександра Сироту, і тому був не схильним до скептицизму. Полковник не вірив у надприродне значення знаків на дошці, але він бачив у палаті підлеглого, на що здатні люди котрих ці знаки звели з розуму. Якщо їх вчасно не зупинити, божевільні можуть натворити іще більшої біди. Спочатку я також думала, що діяв тільки хтось один, розповідала Настя, поки не отримала підтвердження існування другого. Після того навіть не можу впевнено сказати, чи маємо ми справу з сектою, чи тільки з кількома хворими. Вставив саварин. Які підтвердження? навздогін йому запитав хникін. Маховський поглянув на обох, припинивши атаки на Настю. Деякі люди допомогли відвернути замах. Вони планували прибрати вслід за Ксьондзом Настю, і тільки випадковість зірвала їхні плани. Настя поділилася з полковником усім, що сталося на дачі. Урисака. Вона не довіряла батькові після почутого від адвоката, але у незаплямованій репутації Маховського була впевнена. «Можете детальніше?» – попросив Саварин. «Нас тут тільки четверо, тому якщо інформація звідси вийде, я зроблю все, аби винного звільнили з вовчим білетом», – пригрозив Маховський. Нам все одно варто поділитися даними про справу 2003 року. Без них з мертвого місця не зрушити. Всі сліди ведуть до родини Кононенків. Ніхуху собі, присвиснув Хникін. Тих самих? А ти знаєш ще якихось? Повернулася до нього Настя. Ти перейшла дорогу Кононенку? Маховський вирішив не втручатися, давши Насті можливість пояснити все самій. Вона мусила брати роль лідера, якщо хотіла завершити слідство сама. Сина покійного Кононенка вбили з невісткою у 2003 році. На стінах їхнього будинку виявили символи, схожі до тих, які ми побачили у костьолі. Вони різні за значенням, «Однак мають одного автора!» «Ех, жаль тільки, що малого втягнули!» – докинув Саварин. Пиптик скривився, почувши випад у свій бік, проте не відповів. «Прояви повагу до колеги!» – стала на захист сержанта Настя. «Ще раз пожартуєш над кимось з присутніх тут, тоді можеш валити патрулювати!» «Та я цей!» Хотів виправдатися Саварин Настя керуватиме слідчою групою Припинив суперечку полковник Якщо почую натяк на відмову від виконання наказу Тоді я дуже розчаруюся Та я не мав наміру образити Оборонявся Саварин Справді, ти перегинаєш Перейшов на бік Насті іще й Хникін Пиптик сидів спокійно не втручаючись у суперечку. Він не звик до таких розмов, оскільки у провинційному відділку все завжди обговорювали тихо-мирно. «Вибач», – звернувся до нього Саварин. Хлопець кивнув, ніяково поправивши на носі окуляри. Настя продовжила розповідати, ввівши колег по слідчій групі у курс справи. Вона поділилася більшістю деталей, змусивши присутніх Відчути себе героями фільму жахів Вони не вірили у 90% почутого Проте наявність важко пораненого колеги Була залізобетонним доказом правдивості Як ти плануєш рухатися далі? Запитав наприкінці Маховський Настя намалювала на дошці кілька квадратів Підписавши кожен ім'ям офіцера зі слідчої групи Внизу під ними зобразила стрілки, кожна з яких вказувала на напрямок слідства. Залишалося тільки пояснити деталі роботи. Саварин з Тарасом їдуть у гострі роги, спілкуються з бухгалтеркою, тією, яка вела справи фонду Святого Людовика. Потрібно знати все про джерела поповнення, а також особу Ксьон Заліщинського. «Навіть страшилки місцевих!» «Згоден», – підтвердив Маховський. «Такі кошти на фонду монастиря не кожен погодиться перераховувати. Має бути тут щось важливе». «Хникін», – продовжувала Настя, – «шукатиме матеріали по зниклих лідерах секти у 2003 році. Ми мусимо знати, хто тоді був близьким до лідерів, чим вони займалися». Чим займаються нині та все інше Для початку я підкину вам потрібні матеріали одного ветерана Денис Хникін кивнув Володя з вашим сприянням підготує узагальнюючий звіт по всіх трьох справах Мене цікавлять спільні риси, предмети, навіть зразки фарби А ще я почитаю трохи про сучасну фармакологію погодився Кирпа. «Ти забрав звідти Татаршвілі?» згадав проростен полковник. Володя кивнув, показавши кілька аркушів. «То не тягни, кота, за те, що не тягнеться! Прочитай, що там написано!» «Та я можу і так розповісти!» втрутився Денис Хникін. «Якщо тобі не важко!» увічливо промовила Настя. Вона стояла на чільному місці, не звикла до керівної ролі у слідстві Тіло вбито нагадує полігон за містом Стільки рубців, шрамів та опіків я не бачив ніколи в жодному місці До всього додався ще й скалічений язик Який хтось навмисне пошкодив йому задовго до смерті Його зробили німим? Уточнив полковник Татаршвілі ще проконсультується у досвідчених колег, але нам на око прикинув. «Вважає, що травмували вбивцю ще у дитинстві», – розповідав далі Хникін. «Якщо звести все у комплекс, то не хотів би я такого дитинства. Ще до пострілу покійний встиг побувати у пеклі». Вдавалося виявити якісь натяки на справжню особу зауважила Настя. Якщо ти маєш на увазі відбитки, то їх не було. Як не було? Здивувався полковник. Йому задовго до смерті припалили відбитки на руках і чомусь навіть на ногах. Про зліпок зубів ми не подумали. Сумніваюся, що він мав сімейного лікаря. Фото ми розіслали, але також глухо. Ніхто поки не відповів. «Це все?» – запитала Настя. «Колір шкіри!» «Що з шкірою?» «Надміру блідий, і немає потрібних ферментів!» Татаршвілі пояснив це ігноруванням сонячного проміння. При житті він майже весь час проводив у закритому приміщенні. «Хм! Чим далі, тим гірше!» – підсумував полковник. Звіт ще буде доповнено результатами хімічних аналізів. Татаршвілі дуже здивувався тому, як при таких гематомах він дожив до пострілу. Дочекаємося результатів, а тоді дізнаємося напевне. Але все одно, не забувайте про швидкість, нагадав полковник. Якщо справа набула такого розмаху, у нас її можуть забрати під... Різним приводом Він не насмілиться так вчинити Не погодилася Настя Господар мертвий Але вірний пес землю зубами ритиме Аби виконати його волю У такому стані ми можемо очікувати Чого завгодно Пояснив їй полковник Якщо ми не хочемо знайти замість винних Купу покійників Варто дістатися до них першому За це нам держава платить заробітну платню Настя розділила завдання між колегами з групи Вибравши кожному із них саме те І з чим він міг впоратися найкраще Залишалося тільки чекати звітів Але ворог відчув, що йому наступають на хвіст і тому вирішив заховатися в нору та очікувати нової можливості завдати удар Так минуло кілька днів Поліцейські працювали, доки зло дрімало Вкрадені символи На четвертий день у лікарні Леон окупував планшет Олександра Сироти. Вони так встигли здружитися, що нагадували нерозлучних двійнят. Ксюнс доглядав свого рятівника, котрий після операції був прикутим до ліжка. Розмови про добро та зло, моторошні символи та нападника з надлюдськими навичками не припинялися ані вдень, ані вночі. Їм вдалося проаналізувати усі деталі. Настя не провідувала їх, оскільки з головою поринула у роботу. Леон не ображався на неї, вважаючи себе причиною такого ставлення. Він телефонував їй тричі, бажаючи поспілкуватися у справі, розпитати про перебіг слідства, проте вона ігнорувала запитання, тримаючи у суворій таємниці Останні новини «Що там так напружено шукаєте першосвященнику, га?» запитав сирота, коли побачив Леона над планшетом зажуреного. «Невже знайшли щось важливе?» Леон поглянув на нього з усмішкою, радіючи покращенню стану друга. «Та, вирішив зареєструватися у соціальній мережі. А вас там не було?» Не мав часу, та й звик віддавати перевагу живому спілкуванню. «Новий ну, динозавр, святий отче!» Сирота засміявся. Навіть батюшка з мого рідного села і той завів власну сторінку, аби ділитися новинами з життя церкви. «Мені це потрібно для іншого», пояснив Леон. «Шукаю номер одного знайомого, який колись у Львові Розповідав про Малиновського. Він ще тоді захоплювався різною семантикою, намагався тлумачити знаки, поняття. Ну, може, його теж немає у мережі? Сторінка є, проте на ній немає контактів для зв'язку. То ви спробуйте набрати його через відео. Не все ж телефоном. Як варіант може підійти, хоча також залежить... Не встиг сирота завершити думку, як Ксьонз уже натис на виклик. З першого разу нічого не вийшло, з другого також. Але трійця виявилася щасливою. На третій виклик абонент відгукнувся. «Мати рідна!» – заволав з динаміки у Мартін Войнаровський. «Мати рідна!» Яне, чи то мене святі струмом вдарили, чи ти телефонуєш? Скільки літ, скільки зим! Радий тебе бачити, мій давній друже. Леон розплився в посмішці, оскільки не сподівався так легко зв'язатися з товаришем. Ще з розмови у монастирі він обіцяв Насті довідатися більше у друга, який йому вперше розповів про професора Малиновського. Але... Не зміг дотримати слова просто тому, що загубив номер Мартіна. Що з тобою? помітив палатний дизайн Мартін. Ти у лікарні? Та. Потрапив у аварію кілька днів тому, але, на все воля Божа, тепер лежу у товаристві поліцейського, який врятував мені життя і насолоджуюся його філософськими розповідями. Леон показав на камеру сироту котрий вічливо помахав рукою. «Ми тут про таке дискутуємо, що я тебе одразу і згадав». «Ха! Ти вічно з інтригою і складними запитаннями?» Мартін розсміявся. «Ніхто краще тебе не розбирається у складних загадках». Комплімент явно сподобався доктору наук, який прагнув прославитися. «Ну, і що тебе на цей раз цікавить?» Заборонені інквізицією книги? Леон спершу подумав, що Мартін його спалить перед поліцейським. Проте той навіть не звернув уваги на останні слова. Етнічний поляк за окремі гроші давав для Леона книги, про які інші ніколи й не чули, і при цьому мав вміння тримати язик за зубами. «Мій друг!» якось надибав на цікавий знак. Прилюдія там довга, але одне тобі скажу. Подібний йому вдалося побачити у статті Малиновського, якого колись ти мені так вдало описав у одній страшилці. Ну і що? Промовив Мартін без особливого інтересу. Та Сашко мені про ідоли говорить, а я йому намагаюся довести, що той професор був божевільним, і навмисне створив, а вже відкриття на рівному місці. Не поспішай, перебив Мартін. Коли я тобі розповідав, я і сам нічого толком не знав. Однак за ці роки попалися мені дві статті Малиновського, і вони змусили повністю переоцінити ставлення до цього. І що? Ти більше не вважаєш його шахраєм? Здивувався Леон. Не вважаю, тому що знайшов у Польщі випадкове підтвердження його ідеї з ідолом. Навіть не думав, що такі різні роботи підкріплюють одна одну. То, може, поділишся детальніше? Сирота не насмілювався порушити розмову, однак вникав у почуте дуже уважно. Та чого ж не можу, радів інтересу товариша Мартін. Зі студентами про таке не поговориш, і їм не завжди цікаво. Він кинувся до бібліотеки і витяг звідти тоненьку книжечку польською мовою. Леон помітив на екрані назву «Шляхи польської інквізиції» і завмер від бажання почути те, що намагався доточити до справи раніше. Чув колись про Єжу Любомирського. Так і знав, зрадів подумки Леон. Чув. Е, відомий польський інквізитор. Палив відьом та чорнокнижників. Автор цієї книги знайшов у щоденниках кількох відомих шляхтичів, як відомий інквізитор шукав свою систему знаків протиязичницьких духів. «Не зупиняйся!» – підігрівав інтерес Леон. Він писав свої інструкції проти відьом, демонів та чорнокнижників. Єжи Любомирський писав все це у найгірший час для пошуків. Тоді розгорялася революція Богдана Хмельницького. Коронну армію знищили під горою Батіх. Однак навіть це не зупинило затятого фанатика... Від небезпечних авантюр Слухай, тільки не кажи, що збирав він знаки на поділлі Перебив Леон Ху, то ти в курсі, мій друже? Не буду розбирати на дрібниці Зосереджуся тільки на головному Збуджено потер бороду Мартін Щоденник Войцехівського розповідає, що головний інквізитор Подорожував у складі його корогви він постійно щось вишукував, випитував на допитах у козаків, при цьому користувався у короля Яна Казимира такою повагою, що на першу його забаганку король дав цілу сотню жовнірів і звелів виконувати всі накази інквізитора. І це все тоді, коли корона армія була оточена під жванцем і лише. Поодинокі пробивалися за продуктами. Завдання виявилося не особливо складним. Хех, він шукав когось із підозрою у ворожінні? Ні, шукав село, де хлопи відкопали у могилі давнього ідола. І подуріли. Клилися там такі страшні речі, якщо вірити щоденнику що нагадували вони історію про страшний суд. Хлопи молилися поганському богу, забувши про святий хрест. Ого, от вам і страшилки, втрутився з боку сирота. Там бракує сторінок про те, що відбувалося в селі, але автор книги і так дізнався з інших джерел. Любомирський підборив Войцехівського спалити село і винищити всіх селян Вони виконали наказ Без зволікань І навіщо він це зробив? Поцікавився Леон Автор знайшов Відповідь на це запитання Інквізитор украв символи з ідола Собі в роботу А свідків за позичення Відправив до Бога Тільки... Конрад Войцехівський бачив аркуш із змальованими знаками, але він вперто мовчав. Фу, я думав, Любомирський вигадав ці знаки. Ну, то вже інший спір, не зважав Мартін. Головне, що ми дізналися, як Малиновський знайшов свого ідола. Він просто прочитав про нього у архіві. Щоденник Войцехівського сприймають критично, бо у ньому багато рядків про спільні пригоди із Любомирським. Але на пару зі знахідкою професора Малиновського вся та містика перетворюється у історичний факт. Ого! Ото ти мені очі відкрив! Витерпіть щола Леон. Я надішлю тобі кілька статей Малиновського після відкриття. Ти їх прочитай! І можеш дискутувати зі своїм поліцейським. Рукопис підкаже більше про автора, ніж можуть повідомити десятки критиків його діяльності. А... дякую, попрощався Леон. Здоров'я тобі і вір у Господа! Мартін посміхнувся і вимкнув виклик. Зміна статусу Настя мала інші плани, проте капітан Саварин із молодим напарником все змінили, терміново викликавши її у гострі роги. Довелося брати з собою для страховки Дениса Хникіна і рушати в подорож. Дорогою вони обговорювали пошуки зниклих у 2003 році сектантів, про яких Хникін майже нічого нового не встиг сказати. Він нарив багато нового з історії світлої брами, але користі з тих знань не було жодної. Навіть перелік імовірних діячів не радував. Тільки одне ім'я здивувало Настю. Однак вона сприйняла його за простий збіг. На імені зі списку здивування того дня не припинилося. Саварин чекав з напарником на неї біля костюлу. Вони випадково натрапили на щось важливе, проте самі не наважилися прийняти рішення без поради з командиром групи. «Чому ви мене викликали?» – запитала Настя у напарників. «Ми працювали з економісткою. Вона підготувала обіцяні папери зі звітністю за всі роки», – доповів Саварин. Не повіриш, якого року розпочав роботу фонд і прийшов перший вагомий внесок. Не кажи вголос, усміхнулася Настя. 2003? -й? Вгадав за неї Денис Хникін. Відгадав? Обличчя Тараса підтвердило здогадку без зайвих слів. І нас здивувало! 2003 року вбивають сина Кононенка, і тут раптово у забутому богом аварійному костюлі утворюється фонд із величезними фінансами. Це має бути якось пов'язано, думала б голос Настя. Ще й дуже конкретно, погодився Саварин. Тільки джерело внесків навіть економістка визначити не може, оскільки кошти приходять через Кіпр. Навіть так? Ледь не свиснув Хникін. Вам потрібно далі розвивати цей напрямок. Він явно десь біля мотиву або й більше допоможе розгадати таємницю хлопця з рогами на голові. Але це можна було б і телефоном сказати. Ми тебе не через те сюди викликали, пояснив Саварин. Випадково нам вдалося дізнатися іще дещо цікаве. Ти. Мусиш також бути в курсі. Настя відчула, що з вуст напарників зараз пролунає щось важливе. Ну, тепер ти говори. кліпнув Саварин на молодого напарника. То випадково. не бажав доповідати Тарас Пиптик. Що випадково? не терпіла втрати часу Настя. То говори, блін, тиснув далі Саварин. Я запропонував розпитати. Черниць, які могли щось більше знати про фонд. Може, там колись Ксьон Старий розповідав, ну, чи щось типу того. І що ви дізналися? Саварин не витримав і продовжив сам. Вони знали, що існує якийсь фонд, але ніколи не сприймали це всерйоз. У курсі справ були тільки отець Станіслав та сестра Тереза. Бо решта були ще молодії в монастирі недавно. Якби економістка не приперлася до костьолу і про все не розповіла, після смерті Ліщинського ніхто б і не прийняв його справи. Ото вони дізналися тоді, коли й отець Леон? запитала Настя. Перед ним. І це важливо, зауважив Саварин. Чому це важливо? бо пояснює причину, чому він хотів тобі розповісти. Ми вже подумали над цим». Настя відчула, що щось пішло не у тому напрямку, проте напарники не запитували дозволу. Вони схопилися за нитку і рухалися до краю лабіринту. «До чого ви ведете?» – запитала вона. «Якби не коробка з речами...» то нам би й на думку не спало. Пиптик вийняв телефон, поправив окуляри і почав щось шукати на екрані. «Що він шукає?» – суворо запитала Настя. «Побачиш», – стримано відповів Саварин. Пиптик трохи повозився зі смартфоном, а тоді увімкнув фото коробки з речами. «Ну, якісь книги», – поглянула Настя. «Можеш збільшити?» За мить вона сама взяла в руки телефон і збільшила зображення. Одразу ж в очі кинулися титульні сторінки книг з коробки, назви яких вказували на дуже оригінальні смаки читача. За такі роботи церква на територію монастиря не пустить, бо один тільки інтерес до них називає гріхом. Чиє це? Вона здогадувалася, проте не хотіла вірити. Вони там ремонт почали, тому сестри з приміщень повиносили речі у коридор і залишили у коробках, пояснив Саварин. Тарас виходив в туалет і помітив одну з книгами. Йому здалися такі трактати дивними. Не стримавши гніву, Настя вирушила до машини і веліла іншим їхати за нею слідом. Дорогою вона розпорядилася відволікти черниць від обшуку. «Якщо не послухаються, замкнеш у кімнаті», – почув від неї Денис. Зупинившись біля костюлу, четвірка напарників стрімко зайшла у ворота. Ізолювати черниць не довелося, оскільки вони і так знаходилися у спільній кімнаті та були зайняті молитвою. Туди поспішили Саварин та Хникін а пиптик повинен був показати, де зробив злощасні фото. «Ця коробка?» – запитала Настя. Так, вона підняла картонку, яка недбало прикривала книги, і побачила ряд заборонених церквою робіт. Перелік грімуарів був аж надто промовистим. Настя взяла у руки телефон і набрала двійку колег. Слухаю, відповів Хникін, вигадай щось, аби не знали, навіщо ми у монастирі. Коробку залиште на місці і не подавайте вигляду, що хтось її бачив. З тією швидкістю, що зайшли, довелося вибиратися на двір. Це позбавило необхідності щось пояснювати черницям, котрі не бачили всю четвірку у себе в житловому корпусі, поки молилися разом. В спільній кімнаті За брамою Настя не дозволила зупинятися Для обговорення волівши терміново забиратися З очей черниць Зупинилися тільки за межами міста На стоянці Всі мовчали Очікуючи реакції керівника Справа несподівано Прутко Зрушила з мертвої точки І цим потрібно було Негайно скористатися «Наш потерпілий може змінити свій статус», – сказав Саварин. «Не хочу вірити, але змушена з тобою погодитися. З такими інтересами у монастирі випадково не з'являються. Та й при нашій справі та тих убивцях у масках ніяк не поясниш таку знахідку. Беремо і проводимо бесіду». «Запитав Саварин». «Ну, і що ми йому висунемо?» Не погодився Хникін. «Кілька заборонених книг – це удар по репутації, але зовсім не привід позбавлення волі». «Денис правий», – погодилася Настя. «Доказів ми не маємо. Та й зі статусом нічого не зрозуміло». «Ту ти дурному, ясно!» – не погодився Саварин. «І напад вписується у рамки». Вони просто вирішили ліквідувати того, хто дозволив викрити справи фонду. Нас цікавить тільки його участь у вбивстві хлопця з рогами. Настя стояла між напарниками, ошелешена новими фактами. Поспішати не варто, заявив Хникін. Я згодна, кивнула Настя. Давайте спершу визначимо ступінь участі його. У справах секти ми мусимо знати, з ким матимемо справу, тому що фальшивий старт не дозволить вдруге висунути підозри. І що ти пропонуєш? запитав Саварин. Денис без мене перевіряє список колишніх учасників секти. Ви двоє кидаєте на деякий час фонд і тримаєте його під повним контролем. «А я спробую дізнатися більше, з ким нам довелося мати справу. Він же допомагав мені із частиною розслідування. Вивів на більшість фактів. А може намагався так тобою маніпулювати? От це я й повинна з'ясувати», – пояснила Настя. «Можливо, він вирішив розірвати з ними стосунки і вивести нас на їх слід, бо сам боїться». Ти зараз наче виправдання шукаєш, кинув Саварин. Спершу розберемося з його місцем у секті. Якщо й не зможемо знайти докази, то все одно з нього не варто спускати очей. Вони спробували одного разу прибрати його як зайвого свідка, то можуть зважитися і на другу спробу. Тут і проблеми, продовжив Саварин. Щойно вийде з лікарні, — І буде нам сезон безсонних ночей. У монастир наряд чергувати не відправиш. То зроби так, щоб у лікарні він затримався якомога довше. — Я тебе зрозумів, — кивнув Саварин. Настя сіла у машину з Денисом і попрямувала у відділок. Дорогою вона довго дивилася на ім'я у списку колишніх учасників світлої брами. Спершу воно здавалося звичайним збігом, але після відкриття фактів це враження поступилося підозрю «Почнеш із цього імені» – Настя обвела прізвище червоним маркером Хникін кинув поглядом, а тоді знову сконцентрувався на дорозі «Мене зараз везе до залізничного вокзалу, решті повідомиш?» що звідти по спостереженню потрібні кожні чотири години. Ми з вами вийшли на чіткий слід. Ти куди поїдеш? Поцікавився Хникін. Шукаю доказів, аби офіційно змінити статус. Тільки Львів відкриє все. В'язай! Ще вранці лікар повідомив Леону, що готовий його виписати. Результат обстежень не показав нічого серйозного, аби затримувати потерпілого у палаті. Однак, в обід на поверсі з'явився капітан з відділку. Він переговорив з лікарем, і після цього все змінилося. Леона викликали у кімнату для аналізу крові. За той час. У палату зайшов лейтенант Хникін. Він встиг про щось переговорити з сиротою, доки Леон перебував у маніпуляційній. Невідомо про що вони говорили, однак обличчя Олександра відтак не демонструвало нічого хорошого. Сирота дивився на Леона з пересторогою, ніби підозрював у чомусь. «Що сталося?» поцікавився Леон, коли тривалість мовчанки перейшла всі рамки. Сирота поглянув на нього, але не відповів нічого. Він довго підбирав слова. Бився він добре, маючи відповідну підготовку, а ось приховати справжні емоції не вмів. Очі видавали тривогу, якої раніше у погляді не було. Нічого не сталося. Нарешті витиснув з себе сирота. «Все нормально. Як скажеш. Просто здивувала поява твоїх колег на поверсі. А, заходили б привітати!» Сухо відповів сирота і відвернувся до стіни. Леон зауважив, що сусід не хоче з ним розмовляти. Минула година напруженої тиші. Леон дивився у вікно, а сусід тільки зрідка косив на нього очима, ніби поглядав, чи Ксюнс не збирається на нього напасти. Це видало Леону зміст бесіди сироти з відвідувачем. Підлий лейтенант міг розповісти щось брудне, саме тому так змінилася поведінка сироти, котрий ще зранку весело бесідував з сусідом. Леон задумав запитати про все відкрито, про те, щойно зібрався зробити це, як до них у палату увійшла медсестра у респіраторі. Її вигляд міг викликати лише стурбованість. Щось сталося? не стримався Леон. Я до вашого сусіда, відповіла дівчина, ставши у дверях. Вона чомусь озирнулася так назад себе, ніби у коридорі. Хтось стояв і щось їй підказував. «До мене?» – театрально розвернувся сирота. «Прийшов ваш тест на коронавірус. На жаль, він позитивний. Ви хворий!» Дівчина намагалася бути переконливою. Проте Леон у такі дивні збіги не вірив. «Як він захворів, якщо кілька днів з палати не виходив?» Запитав він сестри та знизала плечима, ніби не знала правильної відповіді. Сирота вперто мовчав, тому бідолашній довелося імпровізувати. Лікар, який оглядав вашого друга, хворів на коронавірус, але тільки вчора прийшов тест. Тому ми нині перевіряли всіх його пацієнтів за минулі і коли ж ви встигли. відвернувся від вікна Леон. Дівчина почервоніла. Вона була нездатна впоратися з необхідністю брехати. «Е, це, коли ви виходили до лікаря, отче!» Нарешті підіграв бідолашній сирота. «Ви теж мусите залишитися, доки не здасте тест», швидко сказала медсестра і поспішила покинути палату, аби не видати себе з головою. «Гаразд!» Леон поглянув у вікно, з якого виднілася автостоянка. Там він угледів авто лейтенанта Хникіна, поруч з яким стояв молодий хлопець з вигляду новобранець. Обоє уважно оглядали лікарняний корпус, ніби вибирали місце для спостереження. «За ким?» «Мабуть, за мною», – подумав Леон. Аби я не зміг чкурнути звідси непоміченим Ця загадка стривожила Леон вирішив запитати у Насті Тільки вона викликала у нього довіру і ніхто інший Перший виклик розтягнувся настільки довго, що змусив нервувати Другий третій він витерпів спокійніше Настя не відповідала на дзвінки Наче змовилася з колегами Щось змусило їх раптово поміняти своє ставлення до нього Леон витягнув сім-картку і поклав планшет на стіл Не бажаючи більше тривожити свого сусіда В'язень Чому? Крутилося у нього на думці Підозра у відступництві Тихий сімейний ресторанчик, де навіть стіни змушують почуватися, як вдома. Для тих, хто бажає відчути атмосферу закладу, традиційно одягнені у національний одяг менеджер-швейцар та офіціанти. Обід у такому не дешевий, проте це – тільки гарантує відсутність дрібного криміногенного відвідувача. Саме у такому закладі запропонував зустріч наставник семінарії. Настя помітила їх одразу, хоча вони прийшли у цивільному. Зустріч не носила офіційного характеру, тому обидві сторони могли почуватися вільно, не привертаючи до себе зайвої уваги. Коли наставнику повідомили ім'я та попросили нікому не розповідати, він одразу поставив вимогу, що свідчення не підлягають публікації та не будуть розголошені без його дозволу. За столиком у кутку сиділи двоє чоловіків – старий посивілий дід, а поруч – молодий чоловік, який міг бути цілком ровесником Леона, і навчатися з ним у семінарії. Між ними на столі лежала чорна тека з паперами, наче церковники вирішили зібрати весь матеріал і передати його поліції для переконливості. «Добрий день!» – привіталася Настя. Молодий чоловік одразу ввічливо підвівся і допоміг Насті зняти курточку та повісити на вішалку праворуч від столика. Він поводився стримано, не демонструючи ні позитивних, ні негативних емоцій, нагадуючи проекцію старого. Мене звуть Стефан, нарешті пролунало ім'я. Прошу, сідайте за столик. Настя без зайвих церемоній сіла на вільний стілець, не очікуючи, доки галантний молодик Відсуне його відповідно до етикету З його погляду було видно, що саме так прислужник і планував зробити Намагався справити враження Моє прізвище Лавринович, звуть Анастасія Настя показала посвідчення Це я вас просила про зустріч та розмову вічнавич. віч Моє мирське ім'я Володимир Костевич, відповів старий Ксюнс «Я – наставник Леона Вишневського, а ось цей чоловік – Стефан Ланчук. Більше, ніж він, вам ніхто не розповість». «Ви знайомий Леона?» «Ми дружимо», – зізнався Стефа. «Я найліпше знаю Леона, тому отець запропонував бути присутнім при розмові». «Я не проти», – погодилася Настя виймаючи блокнот та ручку. Старий вивчав її поглядом, аналізуючи кожну рису поведінки. Такий міг виявитися досвідченим психологом, навченим правильно спілкуватися, і тому Настя поводилася стримано, побоюючись насторожити його чимось. «Чому вас цікавить Леон Вишневський?» – запитав Володимир. Давайте по порядку, вибирала поле бою Настя. Для початку мені потрібно знати, як Леон став настоятелем монастиря у гострих рогах. Вона вивела у блокноті цифру один і поставила стрілочку. Там немає настоятеля. Монастир на межі ліквідації, тому церква туди нікого не відправляє за відсутності потреби деталізував Володимир. Але ж вас не це цікавить. Він прагнув дізнатися справжню причину візиту. Однак Настя не поспішала відразу шокувати співрозмовників деталями, аби вони потім не відмовилися від розмови і не залишили її з порожніми руками. Я все скажу, але для початку потрібно знати деталі. Леон дозволив собі забагато у дискусії з наставником. Він сперечався та апелював фактами, які наличать католику. Через це його вирішили спершу випробувати у вірі, а вже тоді довіряти костьол та службу. Отець Володимир відповідав правдиво, проте різко. Він зіпсував настрій Насті однією цією реплікою. Адже в душі вона хотіла зберегти віру у невинуватість Леона, та ось такі свідчення тільки підштовхнули у напрямку підозри. Леон забагато від неї міг приховувати, а розбиту довіру дуже важко відновити, нічим склеїти уламки. «Чому саме у гострі роги?» – продовжила через силу Настя. «Там помер отець Станіслав!» А після нього двоє ксьонців відмовилися брати відповідальність за замкнений костьол та монастир, який вже майже закрили. От я й запропонував відправити туди Леона не на спокуту, а офіційно служити там на благо церкви, аби у глушині подумав і набрався розуму для життя. А чому той костьол замкнений? Вирвалося з запитання саме собою. Місцеві жителі наскладали багато легенд, однак причина банальна. Він аварійний ще з 2004 року. Та і задовго до того церкві рекомендували зробити в ньому капітальний ремонт. Фундамент не витримує критики, а через нього тріскають стіни. Це помилка у проєктуванні, яка зрештою і поставила хрест на споруді. І його закрили на шість замків? Та ні, махнув рукою старий, і одного вистачило, аби ніхто не постраждав. Шукали кошти на відбудову, однак ніхто не забажав виділити. Та й там не просто відбудова. Там потрібно було всю споруду розбирати і класти стіни заново. Як Леон поставився до свого призначення? Нормально. Після тієї дискусії він бажав десь поїхати, аби повернути собі спокій. Можна сказати, що ідея опіки над спорудою тільки сподобалася. А тепер давайте перейдемо до іншого, підготувала старт Настя. Ви заявили, що Леон поводився так, як не личить справжньому католику. У чому проявлялася ця поведінка? Він сперечався у нетверезому стані. Що ви маєте на увазі під поняттям «такі факти»? Цю частину ми б воліли уникнути, відмовився Володимир. Настя очікувала подібного, тому роздрукувала титульні аркуші книг. «У вас дозволяється ось таке читати?» – запитала вона напряму. Володимир приклав до носа окуляри і поглянув на знімки зблизька, а тоді ледь не кинув їх назад у Настю. Він схвильовано перехрестився, як тільки дозволив очам вдруге оцінити знімки. «Прости господи!» Стефан не хрестився але й тривоги у погляді не приховував. «Ось тобі й джерело!» – показав Володимир, звертаючись до Стефана. «Він же роботи Єжи Любомирського не з інтернету цитував? Чи може трактати Альфреда Лукула щодо походження матерії зараз у тому тіктоці можна побачити, га?» «Зараз учні окультними символами уроки зривають», – втрутилася Настя. Отець Володимир вдруге перехрестився, не бажаючи дивитися на знімки. «Сховайте цю нечисть, попросив він у Насті. «Не можу дивитися!» «Випийте води!» – перервав його Стефан. «Вам не можна хвилюватися!» Настя підсунула Доксен за склянку і швидко сховала фото у сумочку. Старий повільно сьорбнув води, приходячи до тями. Його так злякали не самі фото, а факт того, що один із вихованців підозрювався тепер уже поліцією у неналежній поведінці. Як на таке відреагує біскуп? – з прикрістю подумав він. Не хвилюйтеся, – заспокоїла його Настя. Розмова приватна, тому про це ніхто не дізнається. Мені потрібно впевнитися. Чи не цікавився такими отречами Леон до призначення у монастир? Цікавився, почервонів Володимир. Тому й потрапив туди. Досить з вас, отче, перервав напружену бесіду Стефан. Ще проблем із здоров'ям не вистачало. На цьому все. Настя не встигла нічого відповісти, а підручний уже ледь не втікав. «Та чому все?» – не погодився отець Володимир. «Це твій друг, вірний Стефане. Ти благав мене дати йому другий шанс. І чи не закінчилися молитви твої ганьбою для семінарії, Леону Вишневському ніколи не бути ксьонзом. Він дав обітницю служити Богу, але ні дня не проходить, аби не вклонився сатані та його текстам». Розмова – Почала тонути у вирі емоцій. Може, краще і справді завершити, погодилася Настя. Не хочу, аби мої питання так на вас впливали. Гірше вже не вплинеш. Поліція допитує мене стосовно мого вихованця. Отець Володимир піднявся з-за столу і попрямував до виходу. Стефан помчав вслід за ним, аби не залишати наставника у такому стані. Сперечаючись про щось, вони дійшли дорогу і зникли з поля зору. Настя отримала підтвердження побоювань, хоч і не розуміла, як Леон міг спланувати своє покарання. Так же не розрахуєш, аби тебе для спокути відправили у потрібне місце. Ця нитка потребувала роз'яснення, але емоційний стан старого Ксьонза явно не сприяв конструктивному діалогу. Він так переживав за свій імідж, що був готовий спалити Леона на площі. Замовивши собі поїсти, Настя переговорила телефоном з напарниками. Саварин поділився, як зумів організувати Леону вимушений карантин у лікарні. Загалом план був непоганий, але у випадку причетності Ксьондза до секти першим під удар міг потрапити сирота, Настя веліла з цим розібратися. Доївши справді по домашньому смачні страви, вона поставила у меню гроші і вирішила брати таксі до вокзалу. Справи у рідному місті не дозволяли марнувати час. Після розмови з ксьондзами. На душі поселився якийсь гіркий присмак зради. Насті здавалося, що Леон просто нею скористався, аби влізти у довіру і таким чином відкинути від себе підозри. — Ви ще тут? — раптом перед столиком з'явився Стефан. — Так. — Настя здивовано дивилася на молодого ксьонза. — Я прошу вас вислухати мене, — сказав Стефан. Я благав наставника не розповідати нічого єпископу, але він і тоді не послухав. Леон Вишневський непоганий ксьонс. З нього вийде хороший служитель церкви. Однак у його житті сталася трагедія. Важка і непоправна. Його слова не могли не зацікавити. Розповідайте. Настя відклала сумочку. Стефан сів навпроти, і почав історію з самого початку. Він витягнув фото нареченої Леона, яка загинула в автомобільній аварії. На ній, без підказки, можна було помітити характерний для 7-го місяця вагітності живіт. Однак не це так злякало поліцейську. Наречена Леона нагадувала справжнього Настиного двійника. Вони були Разюче схожі між собою, наче близнята завершив розповідь Стефан про поневіряння Леона у монастирі, де він таємно від інших читав заборонені тексти про складні взаємини з наставником у семінарії, оскільки Леон дозволяв собі критикувати деякі теологічні догми та постулати. Він все піддавав критиці, однак нерідко мимоволі. Посилався на думки людей, яких церква визнавала ворогами релігії та Бога Ого! Ледь вірила у почуте Настя Це правда, клявся Стефан Його погляди специфічні, але Леон дуже добра людина, яка заради ближнього піде на вірну погибель Якщо йому досі не вдалося позбутися шкідливих для за зазвичок то це не привід у чомусь його підозрювати у кожного в житті ставалися речі які кидали у віччій і пошуки у мене брат загинув перебила настя але мені у голову тоді не прийшло шукати прогалини у біблії і вірити у можливість існування тріщини матерії через які ми можемо побачити втрачених рідних і таке інше кожен переживає біль по-своєму Спокійно відреагував на сказане Степа? Настя планувала продовжити, але раптом задзвонив телефон Екран висвітлив номер, з якого кілька разів до цього телефонував Леон Спочатку вона захотіла відповісти Проте в останню мить вимкнула зв'язок і відставила мобільний Скажіть, а чи міг Леон якось Влаштувати своє призначення у монастир тільки за допомогою надприродних сил, пожартував Стефан. Його туди відправив мало не єпископ, а ще він останнім про це дізнався. Жарт був недоречним, зважаючи на тему розмови. Проте Настя не звернула на нього уваги. Стефан відкрив їй багато фактів із життя Леона. Які жодним чином не підтверджували його зв'язок з вбивцями Проте і не заперечували Чи могли сектанти якось влізти в голову нового господаря монастиря? Так, могли З такими вподобаннями він був для них наче відкриті двері для злодія Дотор Палата нагадувала скле. Можна було почути, як кашлюють в іншому кінці коридору та розмовляють поліцейські у сусідній палаті. Сирота нічого не говорив, потонувши у мовчанні з головою. Леон не бажав першим починати розмову, оскільки не збирався щось комусь доводити. Раптово колеги Насті стали дивитися на нього, наче підозрювали у вбивстві хлопця з рогами. «Чому вони мене почали підозрювати? Це ж я сам виявив тіло!» Голова тріщала від тривожних думок, що підтверджувалися поведінкою поліцейських у коридорі. Вони не відпустили Леона навіть у харчову, щоб взяти тацю з вечерею. Веліли чекати, поки медсестра сама принесе. «Все ясна річ», – пояснювалося коронавірусом, проте він... У таке не вірив. «Хтось мене підставив», – непокоїла його одна і та ж думка. Настя вперто не відповідала на дзвінки, ігноруючи його. Наче теж повірила у те, що він був причепним до вбивства, не як свідок Навіть його допомога не переконала її у протилежному. Леон почувався в'язним, хоч ніхто йому і не оголошував підозри. Без доказів вони б мене не ізолювали. З останньою думкою, Леон заснув і провалився у кошмари. Він наче блукав порожнім костьолом, шукаючи виходу, однак його ніяк не знаходив. Небачена темрява охопила всі предмети, залишаючи тільки дрібні промінці, які ледь-ледь пробивалися через невеликі вікна на відстані кількох метрів від підлоги. Нездатний вибратися з нової в'язниці, Леон хапався руками за голову, кидався, дряпався стіною до вікон, робив все, аби тільки не стояти даремно. Він звик так жити, не дозволяючи собі ніколи зупинитися та опустити руки. У всіх важких ситуаціях Леон відкривав щось нове і намагався вивчити його, але цього разу його і справді загнали у глухий кут, не залишивши шансів. «Я тільки торкнувся його!» – закричав Леон. «Чуєте ви?» – репетував він, дивлячись вгору, наче там хтось спостерігав за ним. «Торкнувся! Не вбивав! Мало я допоміг у цій справі, щоб мені повірили!» «Не треба було торкатися!» – пролунав поруч незнайомий голос. Леон зірвався з місця і відповз до тісного кутка, перекинувши дорогою церковну лаву. Від неї міг лишитися і слід на лобі, проте не у кошмарі. «Хто тут?» – Леон запанікував, нездатний контролювати свій кошмар. Раптом перед його очима запалився сірник і освітив молоде обличчя, яке не бачило каліцтв, окрім одного вродженого дефекту. Зі скронь стирчали роги. Убитий у костюлі хлопець не припиняв приходити до Ксьонза, наче тільки той міг його побачити. Щось пов'язувало його до Леона на енергетичному рівні. «Ти?» – відчув власне серцебиття Леон. Сірник згас, а коли знову загорівся, рогатий хлопець сидів при стіні. «Це сон?» спромігся запитати він. «Залежить від твоєї віри у реальність». Хлопець з рогами опустив голову донизу, аби не лякати співрозмовника. «Моя віра у Бога сильна!» «Тоді ти повіриш, що він створив набагато більше, аніж бачить людське око». Отець Станіслав знайшов у собі сили прийняти цю жахаючу істину. «Як я...» Можу звертатися до тебе, наважився продовжити Леон. Хто ти? Хлопець поглянув на нього і подарував ледь помітну усмішку. Сірник згас, але згодом легким порухом він запалив третього. Ти знаєш моє ім'я, тому не вигадуй нічого іншого. Яків? запитав Леон. Тереза сказала... Що так батьки бажали. Але я бачив правду. Вона мені брехала, аби не засмучувати. Леон дивувався надміру реалістичному сну. Чому я бачу тебе, Якове? Жовто зелені очі поглинали відблиски від сірника. Не можу тобі пояснити. Отець Станіслав умів, бо прочитав більше за мене. Я не спромігся пізнати свою природу при житті, а тепер занадто пізно. Але ж ти... Ти маєш пам'ятати хоч щось. Ти немалою дитиною помер. Я читав в одній книзі, що після смерті ми можемо залишати згустки енергії. Вони або вивітрюються, або поглинаються іншими. Він припинив говорити, аби набрати в груди повітря. Щось його тривожило. «Не думаю, що ти зараз зі мною говориш», – сумно сказав Яків. «Тобі дістався тільки якийсь спогад, якась дрібка моєї свідомості. Зважаючи на оті всі тріщини у реальності при житті, то й після смерті теж могло щось статися». «Які тріщини!» Не стримався Леон. Отець називав мене аномалією. Він казав, ти хороший хлопець, але для цього світу аномалія. Одне моє існування шкодить всьому. Руйнує звичний порядок речей. Чи правильніше сказати, руйнувало? Він подивився на Леона, очікуючи від нього відповіді. Я не знаю. Відповів той. Отець був мудріший. Він розповів мені, що я міг би народитися зовсім нормальним і зростав би разом з іншими дітьми. Однак прокляття вирішило все за мене. Воно обрало моє тіло, оскільки багато років не знаходило собі нічого іншого. «Знаки... це тебе так прокляли?» мусив запитати Леон. «Ні...» Ти ж дізнався про їхнє значення. Вони стримують енергію у тілі, не дозволяючи їй вийти на волю та натворити біди. Ми справді зараз сидимо і розмовляємо про прокляття? Хлопець посміхнувся, потрусивши порожньою коробкою сірників. Ти бачиш тільки те, у що готовий повірити. Тому що торкнувся тебе? Кошмари, головний біль, видіння Можливо Я ж не все на світі знаю Хто тебе вбив? Вирішив запитати головне Леон Яків сидів у темряві Але Леон відчував його присутність поруч Я не знаю їх Ніколи не бачив, тому не можу з тобою поділитися Їх? Вони обдурили мене Хотіли використати у лихих цілях, але я не міг з ними погодитися. Дав слово служити Господу і чинити тільки добро». «Ти дав слово служити Господу?» – здивувався Леон. «Для тебе теж показник благочестя роги на голові», – обурився Яків. «Може краще запитай, якої я частини Біблії не встиг вивчити?» Якої? Я вивчив всі. Так життя склалося. Шукав інформації про себе. Ти можеш нам допомогти знайти своїх вбивць? Яків використав останній сірник, аби поглянути на співрозмовника. Не можу. І ти не зможеш більше мене бачити. Голова не болітиме. Чому? Ти зміг уловити дрібку прокляття, але вона скоро вивітреться. Воно засинає, не здатне виявитися у дорослій людині. Ти про що? Занепокоївся Леон. Яків підвівся на ноги, поспішаючи ще про щось попередити. Ти куди? Досить. Ти цю розмову вранці сприймеш за кошмар. Але попередження... Не зможеш ігнорувати Яке попередження Леон не встиг піднятися Як раптом опинився у палаті навпроти вікна Він якимось чином покинув ліжко Наче блудив у несвідомому стані «Вбивця прийшов за тобою» Прорвалося від луння кошмару «Що?» Не почув слова Леон «Що з вами, отче?» вирвав його з трансу голос сироти. Леон труснув головою, повернувшись до ліжка сусіда. Той сидів і злякано дивився на нього, не розуміючи, що з Ксензом відбувається. «Все добре?» ледь стримувався від крику про допомогу сирота. Леон кивнув, поспішаючи заспокоїти стрибоженого поліцейського. «Вибачте, я...» Занадто втомився за день, ага. кивнув сирота і відвернувся. Стало зрозуміло, що до ранку він не спатиме, побоюючись нападу. Проте Леон не поспішав заспокоювати сироту. Його погляд прикували до себе троє поліцейських, що стояли біля патрульної машини і пали, не ховаючись. Коли один із них помітив у вікні Ксьонза, решта навіть не повернулися, аби так не видати свого інтересу. Без сумнівів, вони продовжували стежити саме за ним. «Я в пастці», – майнула думка. Аналіз крові з поїзда. Вона одразу попрямувала на таксі до лабораторії, де на неї чекав Володя Кирпа з результатами аналізів убитого сектанта. Він погоджувався розповісти телефоном, однак Настя виявила бажання побачити документи на власні очі. Хіміки знайшли відповіді на тривожні запитання, котрі турбували її останні дні. Їхні звіти прийшли вранці, зважаючи на терміновість. «Привіт!» Зайшла до кабінету Настя. Керпа посміхнувся, помітивши колегу в доброму настрої. Для зворотньої дороги Настя замовила окреме купе. Обійшлося дорого, але ніхто сторонній не витріщався з верхньої полиці на папери, які вона розглядала. Змогла нормально виспатися та набратися сили для розслідування. Снилися кошмари, але до ранку... У пам'яті від них не залишилося жодного сліду. Настя пам'ятала тільки, що бачила у вісні рогатого хлопця. Вони йшли вулицею від костьолу до річки, розмовляли про щось. Він розповідав історії про знайденого ідола Малиновського, про темну матерію у ньому та прокляття. кляття. Ясна річ через таке заплутане розслідування – Психіка у неї не витримувала і глючила. Як з'їздила? Більше запитання, ніж відповідей. Настя зняла верхній одяг і сіла за стіл, аби вислухати повідомлення. Кидався в очі пістолет на паску, якого вона раніше не носила з собою. Така небезпечна ця справа? Кирпа звернув увагу на зброю. Свідка намагалися убити. «Сироту покалічили, а на мене готував замах впливовий бандит. Думаєш, не варто носити пістолет?» Кирпа всміхнувся. «Варто. Аналізи зараз додадуть тобі приводів». Він витягнув звіти трьох різних лабораторій, куди надсилали зразки для перевірки. Таким було наполягання полковника Маховського, який здавна звик так робити, аби не сумніватися в отриманій інформації». Інколи від такого залежав весь хід слідства, тому помилки не допускалися. Розповідай. Працював тавановитий хімік. Якщо у випадку рогатого ми нічого не знайшли, от жодного сліду від ліків у організмі, то тут цілий букет навколо одного препарату. Що за препарат? Назви я тобі не скажу, він синтезований у якійсь приватній конурі. Однак експерти заявляють, що таке не провернеш без дослідів на людині. Його творці чітко знали, який хочуть отримати результат і для чого. Який принцип дії? Анастасія не витрачала часу даремно. Розганяють адреналін у крові або штучно збільшують до такої міри, що людина може танк від землі відірвати. «Аж так?» «Ну, я образно», – відповів Керпа. «Танк може й не перекине, але бігати без утоми, наваляти комусь з силою, не відчуваючи болю, якийсь час зможе запросто. Потім прийде усвідомлення реальності, проте на час поєдинку людина посилить свої відчуття до нового рівня». «Угу». Хтось подарував йому таблетку із суперсилою? Ну, можна і так сказати. На змаганнях таке забороняють. Спортсменів на кілька років відсторонюють від турнірів. А навіщо його синтезувати, якщо можна такий дістати? Кирпа тицнув пальцем у листок. То на ринку дешеве гівно для гімнасток. А цей створили для машини вбивства. Покійник пив його і міг десятки годин пробігти, при цьому навіть не відчуваючи спазмів у ногах. Сироті ще пощастило взагалі, що він вижив. Настя планувала запитати ще про складові препарату, аби піти по цьому сліду, проте раптово задзвонив телефон. Весь ранок мовчав, а тут аж налякав. «Слухаєте мене?» Прорвався зі слухавки знайомий голос «Так», – відповіла вона «Маєте щось важливе повідомити?» «Навіть дуже» «Це пов'язано з розслідуванням?» «Так, так», – Ройзнер явно поспішав «Ви тоді цікавилися експедицією Я кілька днів шукав фото та записи того часу Згадував всіх учасників і відновлював контакти з ними. «Є ще один хлопець, якого я вам тоді не назвав». «Хто?» – коротко запитала Настя. «Я оце шукав про нього інформацію, знайшов і жахнувся тому. Коли ці всі події відбувалися, мені в голову не приходило, що можу бути знайомий із лідером тієї...» «Назвіть ім'я нарешті!» – не витерпіла Настя «Сергій Задорожний! Його немає на фото, бо він знімав групу біля ідола» Цього разу Настя не здивувалася Воно мусило з'явитися, це прізвище «Маєте якісь інші підтвердження його участі?» «Тільки кілька інших фото, де він теж присутній» Забрав на квартиру. Тоді поспішайте туди. Я вийду до вас за півгодини. Заберу і помчу далі, тому що роботи нині дуже багато. Пастка Біля першого під'їзду стояв чорний фургон і двійко чоловіків у масках, які вперто намагалися засунути диван усередину. Настя покинула машину на розі, аби потім її хтось не підпер. Вона планувала поїхати до лікарні і нарешті порозмовляти з Леоном, аби виправдати його або підловити на брехні. Однак до того потрібно було забрати у професора черговий доказ. «Дайте дорогу!» – попросила вона у вантажників. «Угу!» – протягнув той, що стояв ближче до неї. Вони відступили на кілька кроків, звільнивши вузький прохід у під'їзд. Настя цим одразу скористалася, помітивши неподалік авто Ройзнера. Він мав би вже очікувати її зі знімком у квартирі. Четвертий поверх дихнув холодом, оскільки хтось на переході висадив вікно. Поруч з розбитим склом валялися недопалки та банки від пива. Нічого тривожного це не викликало. Викладачі університетів ніколи не заробляли мільйони. Натиснувши на виклик, детектив чекала цілу хвилину, тоді тицьнула пальцем вдруге. Дзвінки йшли, проте професор не поспішав підходити до дверей. Заснув. За мить перед третьою спробою двері, наче провалилися всередину. За ними стояв одягнений у домашній халат професор Ройзнер з мокрою головою. «Вибачте, думав, що ви пізніше прийдете, тому сходив у душ». «Прийшла, як і домовлялися», – Анастасія глянула на годинник. Ройзнер не нагадував самого себе звичного. Їй здалося, що він радше помре, аніж дозволить студентці побачити свої оголені ноги у шльопанцях. При всіх своїх недоліках та відсутності сміливості він ніколи не дозволяв собі нестатутної поведінки. «Заходьте!» – голосу професора тремтів. «Кави вип'єте?» «Щось сталося?» – не зійшла з місця Настя. «Ні, нічого. А чому ви запитали?» Настя поглянула повз нього у квартиру. Щось наче підказувало, що їй не варто туди заходити. «Чому ви тримтите?» Ройзнер намить скосив очима, а тоді взяв себе під контроль. «Бо ми стоїмо на порозі!» Він відповідав з награним спокоєм. Після цих слів професор зайшов всередину, наче йому було байдуже піде слідом поліцейське чи ні. «Сідайте!» – запропонував Ройзнер, витріщивши очі на пістолет. «Не хвилюйтеся!» – заспокоїла його Настя. «Завдання складні виконою». А до справи!» Він сів на диванчик і вказав гості на її місце. Настя теж сіла, проте зайвого слова не вимовила. «Вже зайшла, то чого тоді?» Боятися Вона дивилася на професора, не приховуючи нервозності Параноя останніх днів породжувала підозри у будь-якій ситуації, коли щось йшло не так А йшло не так на цей раз усе Ось цей знімок, гляньте Він посунув фото через столик до неї Це він, помітила одразу Настя Попередній вона встигла ідеально вивчити, розвідавши про студентів всю інформацію Однак ніде не значилося про участь Сергія Задорожного «Я й не думав, що так може бути» «Не вірю», – не дала договорити Настя «Даруйте що?» – Ройзнер глянув на неї злякано «Ви й першого разу мусили це знати» «Лідер секти Світла Брама був вашим добрим знайомим по тій експедиції, а ви його раптом забули. Могли розповісти ще тоді, проте не наважилися. То не секта, то наукове товариство!» – ледь промовив Ройзнер. Настя глянула на нього, сподіваючись помітити його очі, проте натомість... Встигла побачити у широких окулярах на професоровому носі відображення нападника. Позаду неї хтось стояв у чорному спортивному костюмі і тримав в руках ганчірку. Ще мить, і нападник схопив би її та придушив, наче кошеня. «Це пастка!» – блискавкою сяйнула думка. Зазвичай у таких ситуаціях вона заумирала від страху, але цього разу – все було не так, як завжди. Настя сіпнулася вбік і витягнула одним помахом з кобури пістолет, сподіваючись встигнути вистрілити ще до активної дії нападника. Однак чоловік у чорній масці був підготовлений ще краще. Він побачив рух поліцейської і відгадав, якою буде спроба зупинити його. Він не став чекати кулі, і з усієї сили штовхнув ногою диван. Насті це встигло завадити прицілитися, а нападнику того і треба було. Він стрімко перестрибнув диван і завдав удару по руці зі зброєю. Як не тренуй реакцію, та проти такого не попреш. Від болю у зап'ястку пальці розтиснулися і впустили руків'я. Пістолет відлетів і розбив старий сервант. Вона не тішилася знаннями з самооборони, кинувшись тікати до спальні. Нападник не особливо поспішав, знаючи, що звідти немає куди вибратися. Та й там теж чекав сюрприз. Ще один чоловік у страшній масі стояв посеред спальні, приставивши ніж якійсь молодій дівчині до артерії на шиї. Настя забігла у спальню і оступила, помітивши полонену. Вона не затрималася у ступорі більше двох секунд, проте і їх вистачило, аби перший зайшов слідом і схопив її за волосся та потяг до себе. Надії вирватися майже не лишалося, проте пригодилася стара китайська ваза, що стояла на шапці поблизу дверей. Пересилюючи біль, поліцейська схопилася за вазу і втелющила нею злочинця по голові. Бандит мав сили витримати удар і не знепритомніти, однак від несподіванки випустив з руки її волосся. Настя вирвалася, отримавши можливість проскочити в одне єдине місце, яке ніхто не перекрив. Наче у бойовиках вона звалилася всім тілом на двері балкону, навіть не сумніваючись, що той може стати шляхом до порятунку. Перед її очима відкрилося дике видовище – Гора Мотлоху та книг, запчастини та горщики. Все лежало на ньому так, ніби ніхто роками не намагався дати цьому лад. Крізь щілину у відчинених дверях просунулася рука. Проте Настя з усієї сили тріснула дверима по ній, змусивши нападника грубо вилаятись. «Тільки так!» – сяйнула думка. Вихід з квартири був один. Настя штовхнула ногою Мотлох, перегордивши ним двері. Це дало їй кілька десятків секунд на роздуми, поки нападник буде прориватися, але далі вона мусила піти на іще сміливіший крок. Відчинивши дерев'яне вікно, поліцейська почала перелазити через балконну огорожу. Вона не знала, як змусить себе стрибати вниз, проте іншого вибору у неї не було. Тільки-но повиснула, тримаючись за раму балконного вікна, як та не витримала і відірвалася. Настя полетіла донизу, хаотично хапаючись руками за повітря. Проте двома метрами нижче вона зачепилася за дроти, на яких висів одяг. Дроти не витримали, проте загальмували швидкість падіння. Замість твердого бетону Настя впала на прибудову біля під'їзду, котрої жителі першого поверху Незаконно збільшили об'єми своєї квартири Удар був болючим, проте не смертельним З потрощеної покрівлі їй вдалося перекотитися кілька метрів, долаючи біль Настя нічого не усвідомлювала у шоковому стані З даху прибудови вона злетіла вниз, потрапивши у гору снігу на клумбі «Допоможіть!» – простогнала вона Вантажники кинули диван і стрімголов побігли до неї, перестрибуючи через огорожу. Вони дісталися до дівчини, але нічого не запитували. Схопили її за руки та ноги, підняли і понесли до фургона. «Що? Що?» Настя закричала. Проти нікого у дворі не було, аби зупинити їх. Псевдовантажники... Затягли її всередину, забувши про диван на дворі мить з під'їзду вийшли ще двоє Перший стрибнув до водія у кабіну А другий вирішив проконтролювати захоплення полоненої Заради котрої вони пішли на такий шалений ризик Поки він зачиняв зсередини дверцята та фургона Двійка вже діяла за інструкцією Один тримав на стіні ноги не дозволяючи відбиватися Інший стиснув шию захватом Почервонівши від нестачі кисню Настя спрямувала погляд на чоловіка у чорній масці Який примчав з квартири В її очах читалося запитання Хто ти? Як хто? Заговорив через маску викрадач Ти ж шукала страшну секту? Він не опускав очей з Насті. Знайшла! Їдемо в гості! Ритуал подивишся! Щиро дякую, що прослухали чергову частину роману. Окрема і щира вдячність автору, котрий дозволив мені озвучити цей чудовий твір. Підпишіться на канал! Сподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів. Окремо, буду вдячний за розповсюдження у соціальних мережах. Давайте допоможемо новим українським авторам завоювати свою аудиторію. Почуємося у наступній частині. Слава Україні!